repàs informatiu, com us hem comentat en tots aquests uh, moments el uh, nostre litoral, tots els pobles veïns uh, de casa nostra i és el torn d'anar cap a Calonja Sant Antoni, allà parlem amb l'alcalde del municipi Miquel Batlloc, gràcies per estar nosaltres en directe amb aquest uh, matinal. Bon dia. Bon dia. Em M'heu comentat que esteu al, al passeig, un llarg passeig uh, que molts fem moltes vegades i que ens encanta quan és bucòlic, però en dies com aquests deu fer mig a por també, no? Sí, eh, la veritat que no és que faci mitja por. Ara, en aquest moments, el que fa és una mica de, de mal cos eh, a veure l'estat en què està. en està. Com ha acabat? Bé, bueno, eh, molt afectat. Eh, hi ha diverses parts, com són els espigons, que potser són els més visibles, que són que, eh, dels tres espigons, l'espigó de la mitjana, que és el que està més cap a Palamós, ha quedat totalment afectat, està, està destrossat. L'espigó d'òmic eh, encara aguanta mitjanament de cent, i l'Espigó-Costa Brava, que és el que està més cap al per -ho alguna ho d'alguna manera, més cap a Terro-Valentina, està també bastant molt afectat. Això són els més visibles, però després ens, ens estem trobant amb que el mateix passeig eh, hauran de fer tais, eh, per ja no només cotxes, sinó també vianant, perquè tenim llavissades importants a la Rocalla i i, clar, i fins i tot en el, en el carrer Girona s'ha fet un esboranc a eh, mig del pas de, de vianant. Déu-n'hi-do, no? Doncs no només a primera línia, sinó que també ha, ha estat en llocs exigents. Uh, sí, però sobretot l'afectació, com sempre, ha sigut la primera línia, la que ha sigut molt més important i la, i la més agressiva, en aquest cas. Uh -huh. Estem parlant d'una hora de fins a 12 metres, que encara total i absolutament afectat. Que devien arribar a picar amb els edificis, gairebé, no? Ah, sí, en alguns moments havia arribat a, fins a gairebé un tercepís La valoració que feu des de l'alcaldia des de l'Ajuntament de, de, de Calonge és que ah, ha sigut dolent suposo tants de dies de, de temporal sobretot per la intensitat però també per la llargada del, del temporal eh, però que hem aguantat o encara podia haver sigut pitjor? Hem aguantat uh, hem aguantat uh, perquè gràcies a Déu no hi ha, no hi ha, no hi ha, no hi ha hagut cap uh... Cap afectació personal uh, però en a, aguantar com a infraestructura eh, sortim d'aquesta levantada molt molt molt molt molt molt afectant. Mm -hmm. Doncs eh, ara posar-se les piles una mica i també parlar amb, amb tothom involucrat i veure quines són les, les pèrdues i tot el que l'Ajuntament hi haurà de destinar també amb aquest front marítim. A part del front marítim, eh, hi ha altres afectacions a la vila de Colonja, per exemple, eh, o dins del terme municipal? Mm, per sort, aquesta vegada no. Uh, les rieres han, han aconseguit d'anar molt bé. Uh, no hi ha hagut uh, acumulacions uh, o afectacions greus a cap altra zona del municipi i bueno, més que res afectacions de talls de llum i de problemes de calefaccions en les escoles i en alguna infraestructura municipal com els pavellons però com que ja es va fer la previsió de, de, de tancar uh, els col·legis uh, l'afectació ha sigut mínima en aquest cas ara la feina és arreglar tot, uh, tot aquest moment totes tot aquestes afectacions. M'heu comentat, l alcalde, que anàveu cap a, a Esmonestri, que és uh, una mica la línia uh, separatòria en Palamós. Uh, aquesta zona sempre sol rebre bastant. Sí, uh, en aquest moments estem caminant cap al passeig en direcció a Esmonestri. Uh, L'afectació en, en aquest tram també ha sigut important, però no ha sigut tant tant, perquè per la direcció de les onades uh -huh. uh, l'escollera de Palamós ha, ha cobert bastant aquesta zona però en aquest cas eh, hi ha una acumulació de sorra, hi ha una acumulació de brutícia, i hi ha una certa falta de sorra a la platja, però estructuralment està bé. Mm. Estructuralment està bé. Molt bé, les escoles suposo que de deuen obrir, no, ja? Amb un principi sí. Mm -hmm. sí, sí, sí. Aquesta seria la idea, que les escoles puguin obrir ja, perquè, clar, també l'afectació per a per les famílies està sent important, però, clar, hem que prendre algunes mesures... <coughs> Uh, important perquè les previsions que ens arribaven des del Consell uh, des dels serveis territorials d'ensenyament i, de, uh, i des de les institucions, uh, des dels institu uh, de Mossos ens deien que el millor el més assenyat era mantenir les escoles tancades. Molt bé. Alcalde, alguna cosa més que ens vulgui adreçar, doncs? No, uh, francament, en aquest moments estem fent la valoració de tots els anys estan començant amb el treball de neteja i una vegada s'hagin fet els, els treballs de neteja, podrem veure exactament com està, com, ha, com ha quedat el nostre, el nostre passeig. En parlarem d'aquí uns dies, si és d'alcalde, per uh, fer una valoració general i definitiva d'aquest temporal a uh, Calonja i Sant Antoni. Una abraçada des de Ràdio Palafugilla a tota uh, la gent del, del seu municipi i fins aviat. Molt bé, gràcies. Adéu.